Вони займались приготуванням напоїв і пильнували на палубі, на дворі. Єгер точно не очікував якихось неприємностей. Але він і Раф усе ще були живі і в грі, тому що були навчені очікувати несподіванок. Десь через годину до них вийшов Дейл із кавою. Навіть я не можу так довго знімати розшифрування документів пояснив він. «До речі, як там наш фільм?» спитав Єгар. «Карсон щасливий, чи тебе застрелять на світанку?» Дейл знизав плечима. «Ну, як не дивно, він, здається, досить оптимістично мислить щодо всього цього. Ми дістались до літака і підняли його з джунглів, як і обіцяли. Той факт, що ми загубили його по дорозі, Просто означаю, що продовження не буде. Як тільки він додивиться увесь матеріал, то я повинен буду сісти за монтаж. Ну, і як це буде у кінці, поцікавився Єгер, сподіваюсь, ти виріжеш усі мої бе та ме, я тебе виставлю повним ідіотом, відповів Дейл напрочуд серйозно. Якщо ти це зробиш, тебе точно розстріляють на світанку. Якщо ти це зробиш, то фільму точно не буде. Вони засміялись. Між ними панувала певна дружба, про яку Єгер ніколи б не міг подумати після першої зустрічі. Близько півночі Нарова розшифрувала перший документ. Рукопис Войнича, звичайно, був ключем, але все одно дешифрація – це повільна і кропітка робота. Вона вийшла і приєдналась до них під відкритим небом на баржі. «Я впоралась десь відсотків на п'ятдесят», – оголосила вона. «Там дійсно неймовірні речі». Вона глянула на єгора. «Тепер точно відомо, куди прямували перші три Ю-390. Туди ж, куди і наш. От тільки у нього закінчився бензин. Тобто точно відома». Найсекретніша нацистська схованка. Вона продовжувала. Там згадується акціон Фюгерланд. Знаєш чому? На честь вогняної землі, країни вогню. Така собі місцинка в Аргентині біля Атлантичного океану. Аргентина, звичайно, не здивувала. Вона завжди була головною підозрюваною у приховуванні нацистів. Але є ще кілька місць в документі. Інші безпечні притулки. Вони дійсно шокують. Нарова зробила паузу. Вона дуже-дуже хвилювалась. А потім спокійніше продовжила. Знаєте, у нас ніколи не було коштів і людей, щоб закінчити справу. Але, можливо, це станеться зараз, коли ми все розшифруємо. Не встигла Нарова договорити як вони почули переможний крик. Дженкінсон. Вони спустились одразу, тому що вирішили, що він знайшов щось абсолютно надзвичайне, бо таке перезбудження не було в характері архіваріуса. Він тримав аркуш паперу. «Це воно!» – заїкнувся він, затамувавши подих. «Це те, що змінює все! Це так легко не помітити!» Один, здавалося б, нічим непримітний аркуш з цифрами. Але нарешті все починає набувати сенсу. Ой, це жахливо і моторошно. Він подивився на них, усіх чотирьох. Нижня губа архіваріуса тремтіла. Але від чого? Від звучення чи від страху? Не було сенсу відправляти свою здобич та найкращих людей з Вундерваффе. На всі сторони світу, якщо немає розкладу або якогось геніального плану. Ось це, ось воно. Він махнув папірцем. Операція, перевертень, актіон, вегвольф, план четвертого рейху. Він глянув на друзів. В його очах виник страх. І я не обмовився. Четвертий рейх, не третій, четвертий. Від цієї новини вони застигли і продовжували уважно слухати. Документ починався з фрази за наказом фюрера з пополу Третього Рейху «Уберменші, панівна раса людей, буде працювати над тим, щоб ми воскресли». А потім Дженкінсон прочитав решту. Там був окреслений план використання найбільшої слабкості союзників. Параної з приводу підйому Східного Блоку і радянського комунізму. Навіть у годину перемоги союзників нацисти використовували цю параною як троянського коня, такого, завдяки якому вони виживуть, знову повстануть, щоб завойовувати. План був у тому... Щоб, використовуючи величезні багатства, накопичені за роки війни, нацисти проникли усі верстви суспільства. Здавалося б, вони тоді використають технології на користь нових господарів, але насправді будуть вести підривну діяльність. Експерименти з найперспективнішими технологіями продовжаться, але в абсолютній тиші. На благо нацизму, який відродиться за часів Четвертого Рейху. «Ніхто не повинен недооцінювати наше завдання», – зачитав Дженкінсон останній абзац. «Операція Вервольф не буде завершена за одну ніч. Нам потрібно терпіння. Нам потрібно відновити міць і мобілізувати всі наші сили. Фюрер буде працювати над цим таємно». Йому допомагатимуть найбільші уми Рейху, і коли Рейх повстане як фенікс з попелу, він захопить увесь світ. «Багато хто з нас, можливо, не доживуть до цього дня», – продовжував Архіваріус. «Але наші діти доживуть. Вони заберуть свою спадщину. Доля Уберменш буде виконана. Тоді ми помстимось». Дженкінсон перегорнув аркуш паперу. Тут згадується про призначення своїх людей в управління стратегічних служб, попередника ЦРУ, у американському уряді, в британській секретній розвідувальній службі, у провідних корпораціях. Цей список можна продовжувати нескінченно. Вони дають собі на цю справу 70 років, день у день, після ганьби. «Це, напевно, про капітуляцію у травні 45-го?» Дженкінсон злякано підняв голову. «Це означає, що в будь-який час новий рейх може повстати, як фенікс з попелу. Він розвернув документ обличчям до Єгера та інших. Внизу, на другій сторінці, був вибитий знайомий символ – рейх Садлер. Це їхній знак». Це символ Четвертого Рейху. Той круглий символ під хвостом – це насправді напис. Мені вдалося його розшифрувати. Воно читається «Дай Уберменш Дезрейх Рейх Дай Зукунфт». Перекладається як «Панівна раса Четвертого Рейху. За нами майбутнє». Розділ 92 Єгар перевів погляд від води на Ірину Нарову. — Це твоя хвиля? — Ну, звісно, якщо ти не злякалась. Позаду них величезна хвиля йшла до мерехтливих білих пісків, стаючи все вищою і могутнішою в міру наближення до пляжу. — Швакхопф, давай на випорядки. Нарова прийняла виклик. Вони почали несамовито грести в напрямку берега. На якусь мить Єгер відчув, як гуркіт прибою наповнює його вуха. А потім потужний поштовх підняв задню частину його дошки. Він почав грести швидше, намагаючись зловити хвилю і стати її частинкою. Злитися з нею по дорозі до тонкої сріблястої смужки якою був берег він розігнався а потім одним плавним рухом скочив на дошку для серфінгу зігнувши ноги в колінах по мірі збільшення швидкості єгер відчував знайомий викид адреналіну він вирішив зробити якийсь хитрий поворот щоб перемогти нарову якось гарно та ефектно Дошка піднімалась вгору по 12-футовій стіні води. Він дістався до піністого білого гребеня і хотів вже було зробити поворот, щоб знову спуститися вниз, але недооцінив, наскільки вплинули на нього 5 тижнів у в'язниці Блек-Біч і майже стільки ж в Амазонії. Коли єгар спробував перенести вагу на передню ногу, то зрозумів, що його ноги в дуже поганому стані. Він втратив рівновагу і замить знепритомнів. Хвиля поглинула його, засмоктала під себе і понесла у своїй ревучій горловій глибині. Він відчув, як ним оволодіває груба сила океану і піддався. Це єдиний спосіб вижити в такій ситуації. Як навчив його сина... Коли вперше взяв того на серфінг, не поспішай, уяви, що у тебе є 10 секунд, щоб врятувати світ. Завжди витрать 5 з них, щоб попити молока та з'їсти печиво. Так він вчив луку зберігати спокій під час внепланових ситуацій, хвиля зменшилась, і, через кілька секунд, їх розплив на поверхню. Він добряче так ковтнув повітря та помацав навколо себе повідець для дошки. Знайшов, забрався на неї і повільно почав грести в сторону берега, де вже чекала нарова на піску. З очами повними перемоги. Минув тиждень після розшифровки на баржі Єгера та розкриття операції Вервольф. Ідея візиту на Бермудські острови належала йому. Намір відпочити кілька днів, підзарядитись та побудувати якісь плани, будучи при цьому гостями батьків єгера. Відпочинок перед майбутнім поєдинком. Будучи крихітною британською заморською територією, розташованою посеред Атлантичного океану, Бермудські острови були настільки далеко від будь-яких сторонніх очей, наскільки взагалі можливо. Батьки Єгора навіть не жили в найбільшому поселенні, головному острові, вони оселились в затоці Хоршу на захоплюючій території Морганспойнт, ізольовано та ідеально красиво, а головне, дуже далеко від пекла Сира Делос Діос. Як не дивно, Нарова, здавалося, теж вхопилась за шанс відвідати цей крихідний райський острів. Єгар вирішив, що як тільки вони опиняться далеко від усього цього, жінка нарешті розкаже про своє приховане минуле і не в останню чергу згадає свій зв'язок з його дідусем. Він намагався кілька разів порушити цю тему в Лондоні, але навіть там. Нарова виглядала так, ніби її переслідують демони. Бермудські острови дали єгеру можливість поговорити зі своїми батьками про те, як помер дідусь Тед. Звичайно, у цій справі було щось нечисте. Але всі тоді були занадто молоді. І оскільки поліція не змогла дістати жодних доказів, сім'ї довелось прийняти вердикт про самогубство за чисту монету. Проте вони все одно щось підозрювали. Як і очікувались, мати з батьком витлумачили приїзд Єгера з Наровою як дещо інше, ніж чим воно було насправді. Батько навіть запросив Уіла до свого кабінету, щоб приватно поговорити, як батько з сином. Він зауважив, що Нарова хоча і була дещо дивна зі своїми манерами. Все ж досить вродлива, і приємно було побачити, що у Єгера знову є дівчина. Єгер зазначив, що його батьки ігнорують важливий факт. Вони з наровою сплять в окремих кімнатах. Батько ж дав зрозуміти, що цей факт не синітниця, просто формальність для галочки. І оскільки його сім'я зникла вже чотири роки тому, вони з матір'ю вірять, що настав час Єгеру рухатись далі. Він любив своїх маму й тата. Батько, зокрема, заповів йому свою радість від усього дикого – від моря, лісів, гір. Єгер не встиг сказати, що ніколи раніше не відчував такої впевненості в тому, що Рут і Лука живі, але все ж утримався від цього, щоб уберегти батьків від ще більшої невизначеності та тухи. Він не знав, як пояснити новознайдене переконання, та й як він взагалі може розповісти про психотропний індіанський коктейль, який повернув йому спогади, а разом з ними і надію. Розділ 93 Закінчивши ранок серфінгу, вони з Наровою пішли назад до будинку. Батьків не було, вона пішла прийняти душ, щоб змити сіль з шкіри і волосся, а Єгар попрямував до спальні і схопив айпад. Йому потрібно було перевірити новини від решти команди. Поки вони всі благополучно не покинули Амазонку, він відчував себе ніяково, вже плануючи наступні кроки. Звичайно, просте розкриття генерального плану повернення Рейху, глобального захоплення влади нацистами, не обов'язково означало, що цей план має втілитись у життя. Але докази були надто переконливими. Єгер побоювався найгіршого. Спочатку убитий Енді Сміт а потім полювання на Єгера з командою по всій Амазонії. Темна сила робила все можливе, щоб покінчити з ними назавжди і поховати примарний політ Ю-390. Вони безсумнівно були усюди, а також мали технологічну та військову перевагу. Здається, сини Рейху справді хочуть повстати. І ніхто, схоже, не знає про це, і не робить нічого, щоб зупинити їх. Тільки він та його маленька, втомлена від боротьби команда. Коли Дженкінсон зламав документи операції «Варвольф», Єгер відчув спокусу знайти у скрині діда документ з такою ж назвою. Але щось інстинктивне стримало його. Є деяка карта, яку треба розіграти, але не зараз. За допомогою полковника Евандро йому вдалося налаштувати систему безпечної зашифрованої електронної пошти, щоб усі члени команди, що вижили, могли спілкуватись з певним ступенем безпеки. Всі, крім Летиції Сантос. Полковник Евандро відправив своїх найкращих людей, які працювали з фахівцями по викраденням, викупу та здирництву. Вони прочісували країну, Шукали дівчину, але поки що не було нічого. Єгер запустив iPad і увійшов до системи ProtonMail, наскрізної системи шифрування електронної пошти, яку вони тепер використовували. На нього чекало одне повідомлення від Рафа з гарними новинами. За останні 24 години на зв'язок вийшли Льюіс Алонзо, Гірокаміші Каміші та Джо Джеймс. Вони вибрались з Сера Делос Діос під керівництвом Пурувехуа та деяких воїнів сусіднього племені Уру-Еувауау. Всі троє були, можна сказати, цілі. Араф, який добре спрацювався з полковником Евандро, забезпечив їх повернення додому. Єгер надіслав електронного листа з проханням надати оновлену інформацію про пошуки Летиції Сантос. Хоча він знав, що мало що може зробити для допомоги, частина його хотіла негайно повернутися до Бразилії, щоб підтримати полковника Евандро на пошуках. Він поклявся собі, що це зробить, якщо, звісно, Сантос не знайдуть раніше. У поштовій скринці було ще одне повідомлення від Пітера Бьорка. Він вже майже відкрив лист, але в двері постукали. Нарова. «Я йду на пробіжку». «Гаразд», – відповів Єгар, не відриваючи очей від екрана. «А от коли ти повернешся, я б хотів поговорити про те, що ти знаєш мого дідуся, і чому ти так ображена на мене». Жінка помовчала. «Ображена? Можливо, але не так сильно, як декілька тижнів тому. І так, тут ми, напевно, зможемо поговорити». Двері зачинились. Єгер відкрив повідомлення. Для початку завантаж прикріплену фотографію. Це те, чого мені не вистачало в сховищах. Як це зробиш, набери по скайпу. У будь-який час дня та ночі, де б я не був. І зроби це негайно. Ні з ким не розмовляй. На фото він побачив чорно-біле зображення, зроблене за допомогою довгофокусного об'єктива. Знову ж таки, герцогиня, і на ній група старших нацистських командирів, що стояли уздовж поручнів корабля. На фотографії не було нічого такого. Він набрав б'йорка. Південно-африканець відповів одразу. У його голосі чулась напруга. «Подивись на хлопця четвертого зліва в центрі фотографії. Знайшов хлопця». Який хмуриться, жахлива зачіска, похмурі відмітини. Згадав про когось? А тепер уяви собі це обличчя з маленькими і дуже закривавленими дурними вусами Чарлі Чапліна. Єгар не зміг дихати. «Не може бути!» Нарешті промовив він. «Аж ніяк! Ми розшифрували документи, його немає в списку!» «Уся верхівка нацистів, але не він». «Ну, подивись ще раз добре», – заперечив Бьорк, «Тому що якщо це не Гітлер, то я китаєць». «І, до речі, ще одне, на звороті фотографії дата – 7 травня 45-го. Я думаю, мені не потрібно вказувати на важливість». Бьорк відключився. Єгер пальцями збільшив зображення і втупився в риси постаті, ледве наважуючись повірити доказам перед очима. Без сумніву, на зображенні фюрер. До того ж, він стоїть на палубі корабля в гавані Санта-Ісабель, через тиждень після того, як нібито застрелився у берлінському бункері. Минуло чимало часу, перш ніж Єгер відчув, що може щось робити. Откровення Бьорка, ймовірно, остання з темних таємниць герцогині. Але одна справа виявити, що багато з заступників фюрера вижили, а інша – знайти докази того, що Гітлер, можливо, і сам не труп. За допомогою пошукової системи ProtonMail він зайшов у свою стару, зламану нацистами електронну пошту, та натиснув на чернетки. Він не міг встояти перед бажанням зайти туди. Він знав, що через ProtonMail його місце знаходження неможливо вистажити. Ця компанія хвалилась якось, що навіть Агентство національної безпеки США не змогла зламати трафік, що надходив через їхні сервери у Швейцарії. У папці з чернетками. Одне нове повідомлення, яке прийшло кілька днів тому, занепокоєння Єгера розросталось, як і раніше, порожній лист з посиланням. Напевно, знову фотографія когось з його команди. З наростаючим почуттям страху, він натиснув на перший файл, очікуючи побачити ще одну жахливу фотографію Летиції Сантос. Частини. Ворожого Нервенкріга. Він сказав собі, що на фотографії він мусить хоча б пошукати якісь ненавмисно залишені підказки. Можливо, з цього і почнеться його полювання. Але з'явилось перше зображення. Шість речень. Відпочиваєш у раю? Поки твої рідні горять? Питання. Звідки ми так багато знаємо? Відповідь. Маленький Лука розповідає нам. Додаткове питання. Де зараз маленький Лука? Відповідь. «Еннахт und нібель» Ніч і туман. З серцем, що калатало, як кулемет, є... З серцем, що калатало, як кулемет, є гарна тис на інше зображення. І побачив колись гарну зеленооку жінку, а також хлопчика-підлітка бліді, а під виряченими очами темні кільця. Вони стояли на колінах у кайданах, перед якимсь нацистським прапором, на якому був Рейк Садлер, і тримали в руках примірник газети International Herald Tribune. Він збільшив фотографію і побачив дату на газеті. Їх сфотографували. Менша тижня тому. Під зображенням ще два речення. Поверни нам наше. Вірсінд синт дай зукунфт. Розділ 94. Єгар здригнувся і виявив, що його манить. Тіло болить так, як ніколи раніше. Так не було навіть після найгірших тортур Блекбіч. Він впав зі стільця, але навіть тоді не відвів очі від приголомшливого зображення. В голові виникали видіння, такі темні, такі жорстокі, що здавалось, ніби череп ось-ось вибухне. Він довго лежав біля столу, згорнувшись у клубочок. Сльози котились по його щоках, але він цього не помічав. Єгар втратив відчуття часу. Він відчував себе порожнім. Двері відчинились. Цей шум привів його до тями. Якимсь чином він швидко повернувся до крісла і сів перед екраном. Потім обернувся. За ним стояла нарова, обгорнута в рушник. Скоріше за все, після пробіжки вона пішла в душ. І Єгар не сумнівався, під рушником нічого немає. Але було все одно. Одного разу, коли я опинилась у пастці на верхівках дерев у джунглях, я поясняла декому, чому двоє людей можуть зблизитись. Сказала Нарова дуже дивним тоном, дуже спокійним. Три причини. Перше – практична необхідність. Друга – поділитись теплом. Третя – секс. Вона посміхнулася. Зараз мені хотілося б причину номер три. Єгер нічого не відповів, та й взагалі не особливо здивувався. Нарова взагалі не схильна була до емпатії. Нарова взагалі не була здатна до емпатії. Схоже, вона навіть не побачила виразу його обличчя та залишку сліз. Він мовчки протягнув їй планшет. О, господи! Від шоку вона затулила собі рот долоною. Дата випуску газети. Його голос звучав ніби з кінця дуже довгого і темного тунелю. Їй п'ять днів. «Господи!» – видихнула Нарова. «Вони живі!» Вони зустрілись очами. «Я вдягнусь!» – сказала вона без натяку на найменшу незручність. «Чи щось типу того?» «У нас є робота!» Вона повернулась до дверей, але зупинилась, кинувши стурбований погляд на єгера. «Скажу одразу, я не просто бігала. Я також зустрілась з людиною, яка вважає, що знає, де утримують Летицію Сантос». «Що ти зробила?» – спитав єгер, намагаючись витрусити з голови здивування. «Куди ти ходила?» — З ким зустрічались, господи? Чому ж ти мене не попередила? — Ти б не захотів з такими людьми зустрічатись, — пояснила Нарова. — Не захотів би, якщо б знав, хто вони такі. — Та невже! — гаркнув Єгер і тицьнув пальцем у зображення на екрані. — Зачіпка для пошуку летиції може повернути мене до них. — Я знаю. — Ну, тепер. — погодилась жінка. Але ще годину тому я й гадки не мала, що вони живі». Єгер підвівся. Виглядало це загрозливо. «Тож, поясни мені, з ким ти в біса зустрічалась? І що ця людина тобі розповіла?» Нарова зробила крок назад. Вона була готова вчинити опір, навіть без свого ножа. «Біля бермудів куба». Вона ще лишається російською територією. Якщо говорити конкретно про Москву. Я зустрілася з одним зі своїх знайомих. Ти зустрілася з агентом КДБ? Ти що, їм щось розповіла? Вона похитала головою. Ні, з мафіозі, з наркокур'єром. А точніше, з наркоманом. Їхня мережа розкидана по всьому Карибському басейну. Вони знають все і про всіх. «Це допомагає возити кокаїн через ці острови?» Вона глянула на Єгера. «Проте, зрозумій, якщо ти хочеш знайти диявола, треба побалакати з чортом». «То, що він тобі сказав?» «З хрипцем в голосі», – запитав Єгор. «Два тижні тому на Кубі з'явилась група східноєвропейців. Вони почали розкидатися грошима і гуляти як божевільні. Нічого незвичайного». Але мій співрозмовник помітив дві речі. По-перше, це немеці. По-друге, у них була жінка в полоні. В очах Нарової запалав вогонь. Бразильянка, прізвище Сантос. Єгер затримав свій погляд на обличчі жінки. Дивно, але здавалось, вона не здатна сказати неправду. Так, вона грає роль снігової королеви. Але іноді все ж проявляє емоції. «Гаразд!» – підсумував він. «До сраки, як ти їх знайшла?» Його погляд повернувся до айпада. «Спочатку знайдем летицію, а потім...» Очі Єгера стали скляними. У погляді з'явилась крига та сталь. У нього є команда. У нього є слід. І що найголовніше... Є завдання, а ще сім'я, яку він має врятувати. Він подивився на дуже здивовану нарову. «Збирайся, ми вирушаємо в подорож». Вона посміхнулася. «Так, ми й вирушаємо. Ти, Вілл Єгер, і я. Здається, час полювати. Беар Грілс. Примарний політ» переклав та зачитав Костянтин Шарков. і, Якщо чесно, я трошки потрапив у дев'яності. Зловив вайб індіани Джонса Командос зі Шварценеггером, тому що у цій книзі такої фігні достатньо. Із плюсів. Вона читається на одному диханні. Це насправді так. Єдине, що мені не сподобалось, і, сподіваюсь, ви цього при прослуховуванні не відчули, це багато спеціалізованих термінів. Стрибок хей-хо і айфон, дрон-предатор, всяка така фігня. Це все з'являється на короткому відрізку тексту, але дуже і дуже багато разів. Ніби письменник не вміє в синоніми. Це не робить книжку поганою, але око чіпляється. Саме тому я спробував почистити текст від айфонів, айпадів, назв військової техніки, назв зброї, усього такого, що повторюється і що не потрібно тексту. І я знаю, що є люди, які люблять буквальний переклад. Вибачте мене за таке свавілля. Наступного разу спробую якось викрутитись. Якщо ви дослухали до цього місця, то попрошу вас залишити коментар з вашою думкою з приводу цієї книжки. А також можете підписатись та вліпити лайк. Коротше, я затикаюсь, зараз читаю останнє речення цієї книжки, почуємось. А Віл Єгер повернеться.